Mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksænderhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og De daglige inspirationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. 10 minutters morgenmotivation mandag og fredag kl. 7.50. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Cedia, fortalt af Kasper Knudsen. Senior arbejder primært med e-commerce og har tilladt sig evnen at kombinere de forskellige kanaler på en speciel måde, som skaber en positiv vækst for deres kunder. Du får i episoden serveret Kaspers helt tidlig historie fra drømmen om at blive professionel fodboldspiller til den succesfulde iværksætter, han er i dag. Men vi sætter også spotlight på Kaspers passion for personlig udvikling. Han mener selv, at han er den person, der har fået flest unge til at prioritere meditation i hverdagen. Og faktisk er det en af Kaspers helt store drivkræfter, netop at inspirere og hjælpe andre. Vi taler også en hel del om, hvad det kræver at blive succesfuld, både som iværksætter, men også i livet. Og det handler i høj grad om at have de helt rigtige mennesker i sin eneste kreds. Jeg er ikke produkter. Jeg er mennesker. Og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan drive det. Stort mennesker kan drive alt. sig har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Jeg hedder Kasper. Jeg er 25 år gammel. Jeg kommer fra Vestjylland. En lille by, der hedder Varde med 10.000 indbyggere. Min forældre bor der stadig, har haft en, øh, en dejlig opvækst, og har to fantastiske forældre, som faktisk er nok min, jeg vil sige, min, min største inspiration, på rigtig mange punkter, men det kan vi komme ind på senere. Øh, tre fantastiske søstre og generelt set en, øh, en dejlig familie. Jeg har altid drømt om, tror jeg, lidt ligesom stort set alle andre unge i Danmark, i hvert fald fyre, at blive professionel fodspiller, spille Premier League England, og, spille, og leve af fodbold, men... Øh, efter jeg fik en skade, efter jeg fik flere skader i fodbold, så måtte jeg nødt til at, at pivot og ligesom prøve noget andet. Og det blev til værksælleri, der jeg var de der... Jeg tror vel, jeg startede lidt, da var 13 år, lidt mere 14 år. Så det er, du startede de, som 13 år i, med, ja, med de det første det tanker. Omkring, ja. Men der var du jo ikke engang klar til at gå professionel fodbold endnu. Nej, nej, men det var der, hvor at, altså min fæller har jo altid... Ja, det er jo allerede det her med, at de er så fantastiske. De har altid sat mig foran dem, forstået på den måde. Min mor købte sit eget tøj på udsalg for at give mig, dengang jeg var 13 år, så gik jeg jo i jamen, bukser til 1.500 kroner, der hedder G-Star, som jeg synes var seje, og sådan der. Og det var min mor, som gik på kompromis med en selv for at give det til mig. Og de gav mig blandt andet også to efterskoleophold, hvor at, altså, de synes jo, det var dyrt. Og de altid ville give mig, ligesom, men, men, men, men så har jeg været på de her to efterskoleophold, hvor at, fodbold var sådan en main ting, og så bliver jeg skadet, og så vil jeg bare gerne gøre noget for dem, og så, jeg ved ikke hvorfor, så stopper så, Støtter på øh, Martin Thorbors iværksætterportal Amino. Og jeg tror, jeg læste alle indlæg derinde fra jeg var en 13-14 år til jeg var en 16-17 år. decideret alle, tror jeg. Og jeg kommenterede på hver 3-4. Det er der jo ikke særlig mange, der gør, Der når de får fri fra skole, går hjem og læser blogging på en iværksætterportal. Nej. Jeg har, læst, jeg har læst godt nok mange. Jeg tror faktisk, man kan faktisk stadig finde min gamle profil derinde Jeg tror, jeg, der står, jeg har lavet 600 nogle fies kommentarer eller indlæg, eller jeg har, jeg har også blevet månedens aminu og alt muligt for... det er lidt sjovt at gå tilbage i historiske ting, ja. hvad, hvad har man skrevet? Af, ja, jamen jeg har gjort det et par gange, jeg har blandt andet skrevet på et tidspunkt sådan noget med, jeg tror det var 2013, der må jeg være 15 år, der skrev jeg, jeg overvejer at starte en webshop, men jeg er ikke gammel nok, hvad sker der, hvis jeg um, starter til om i min forældres navn, hvad med deres er skat og sådan noget der... Sådan jeg. Det er også et ret godt spørgsmål. Ja, ja. Jeg vidste ikke, hvordan det fungerede. Og jeg kunne ikke få det til hverdomme. Det ville tage et halvt år. Så faktisk min første virksomhed, den hed Kasper J. Knudsen. Men det var min far, Bo Knudsen, som egede den. Og så den, jeg har den 30. december, så den 4. januar, fem dage efter, efter jeg fylder 18, der lavede jeg så min egen virksomhed. Men ellers har jeg drevet en virksomhed i et, i et par år, som var i min fars navn. Så du vil være professionel fodboldspiller, men allerede som 13-14 år, og så havde du i maven. Du, øh til Amino til Torborg. Hvad gør jeg, jeg 15, jeg skal have en virksomhed? Du startede dit første firma i dit fars navn. Mm. Og som 18-årig, og fire dage eller noget i den stil. 18 år gammel, plus fire dage, der startede du din første virksomhed. Min første regel, hvor den var ejet af mit navn, ja. Og den her periode har jeg lavet både hjemmesider, jeg har lavet affiliate marketing, jeg har lavet webshops. Jeg tror, der var en 17 år, ellers var jeg lige fyldt men omkring de der 17-18 år. Der havde jeg en webshop, som... Jeg vågnede op en morgen, det var 10. april 2015, eller 16, noget den stil. Øhm, jeg kan tydeligt huske det, fordi vi åbnede en webshop med et, vi troede vi åbnede med et brag, min tidligere partner og jeg, Christoffer, den 1. april, og vi er omsat for 10.000, og det var vi skuffet over. Men sådan 10. april, så havde jeg siddet, stort set de her 1. til 9. april, og bare, jeg havde researchet alt på alle andre sjov, hvad, hvad gør de, hvad gør de, hvad gør de, hvad gør de. Så min partner, Christoffer, tog på træningslejrenet i Tyskland med golf, så ringede til mig den 10. og så sagde han, jeg tror jeg blev hacket. Og så siger hvad mener du, vi blev hacket? Så siger han, der kommer ordentligt hver sekund lige nu. <laughs> og så siger han, nej, det var en annonce, jeg har fået til at virke på Facebook. -ads. Så vi havde en annonce, brugt brugte 3.000 kroner på, kan jeg og så omsatte vi får 100.000. Så må vi nødt til at sætte password på shoppen. På det tidspunkt er de 17 eller lige for 10. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men ja, 17 eller 18. Øhm, der var i hvert fald en stor periode. hvor jeg sige, var det din skat, eller det er det din fars skat, der blev på Så kan det være, du kan huske det. <laughs> ja, det. var på det tidspunkt, der havde vi faktisk lavet et selskab, der hed, det hed KK Network IVS, det stod ikke, man kunne lave i, i okay. hvor vi havde startkapital på to kroner. Men jeg kan huske på det tidspunkt, der Kristoffer ham min partner der, han havde, han havde bil, så han kørte mig i hvert fald rundt til ting, så jeg tror, jeg var, jeg må have været 17 dengang. Hvad solgte I så i den webshop? Jamen, øhm, i den her webshop, så har så, jeg har, egentlig, jeg har gjort det tre gange med shops. Øh, den første var omsatte vi fra 10.000 om dagen, den næste 20-30.000, og så den her, hvor vi oppe og lavede 100.000 kroner, og der måtte vi så nødt til at lukke den, fordi altså, vi anede ikke, hvad vi lavede i forhold til, hvad vi, når vi snakker... Men hvad købte folk? for, Hosea? Jamen, øhm, det var faktisk bare et produkt. Det, var, øhm, det, jeg gjorde, det var, at jeg kiggede rigtig meget på, hvad trendede i udlandet, og der var blandt andet sådan en... Øhm, jeg, jeg tror, det hedder en... En jumpsuit til, til kvinder, til piger, mellem 14-15 op til 20, noget af den stil. En sort en, som kostede sådan noget 2, 9, eller den anden der stil. Der. Vi havde jo så lidt erfaring, og øhm, det betyder også det, at nu sagde jeg det om import moms og sådan nogle ting der, så vi fik også en, en større regning fra, jeg tror det var end vi havde regnet med, eller sådan ting men det der også var, som vi slet ikke har tænkt over, det var, at vi sælger for i hvert fald et sekskifredt beløb over nogle enkelte par dage, og fordi vi køber det hjem fra Kina, så en large smål. Mm. Så vi får sådan noget 40% gratineringer, eller jeg ved ikke. Jeg, jeg har ikke noget tal for mig. Vi får altså bare mange. Ja. Og det ender jo så med, at den her forretning, som er omsat for 100.000 kroner, eller hvad det nu var, ender med at tjene 0 kroner. Vi sælger den så for et mindre beløb, ikke noget særligt. Men, øhm, men jeg gjorde det ligesom tre gange. Men det er fordi, jeg kunne rigtig godt lide at starte ting, men jeg synes ikke, det er sjovt at drifte ting. Og slet ikke at sælge noget, som jeg ikke selv er interesseret i. Det synes jeg ikke var særlig sjovt. Og der er du ikke engang fyldt 20. Der har du haft tre webshops, mm. du har hentet den ene af dem, du har fundet ud af at det der Facebook-marketing og advertising, det, det kan du godt finde ud af. Men præcis, det var det, jeg gjorde. Faktisk alle tre blev solgt. Nogle blev solgt til 25.000, og så nogle op mod 50-70, så det var ikke, fordi det var mange penge. Men jeg var alligevel kun de der 16-17 år gammel. Men ja, det var hver gang, jeg startede bare en Shopify store, fandt nogle produkter, lavede selv setup'et, lavede Facebook ads, solgt tre måneder, solgte den. Det gjorde jeg bare tre gange. Jeg gjorde bare det samme, det var bare samme opskrift fuldstændig med forskellige produkter. Ja, for mange vil sige, det tager jo tid at bygge en virksomhed op, og øge kendskabsgraden, og få gang i salget, men, men i, løb, i løbet af ganske få måneder, på grund af facebook advertising er det jo mm. så, der så kommer jeg til at lave lidt reklame for det, på en eller anden måde. Men, men det lykkedes dig, fordi du fandt ud af, hvordan du knækkede koden. I hvert fald på det her tidspunkt, det er så blevet lidt mere komplekst, måske. Det er, det, det er noget helt andet i dag. Men øh, det kan vi også snakke om senere, fordi at, øh, jeg tror, jeg har at, øh, et... Et syn på fremtiden, hvor jeg har en ret god mavefordemmelse omkring, at det er det, der kommer til at ske, men jeg føler, at der er, der er meget få virksomheder, som, øhm, som arbejder med det her. Øhm, jeg har en, en tese omkring, at øh, hvis ikke nogle virksomheder som McDonalds og Coca-Cola og sådan nogle ting, der ikke laver nogle, nogle store ændringer snart, mm. så tror jeg, de får det rigtig svært, men ja, det kan vi snakke om senere. Kasper, jeg ved, at det ikke altså jeg ved, at det ikke er noget, du vil tale så meget om. Og vi kan jo næsten komme udenom, at du har skabt Cedja. I er ikke særlig mange ansatte, men du, du ender op med at være multimillionær i starten af 20'erne. Mm, det er rigtigt. Og, og jeg ved, at du, du ikke meget... Altså, ej, det er ikke noget, du sådan taler om og vil tale om. Men jeg er bare lige nødt til at spørge, hvordan jeg dig, skaber 100%. du den succes? Og det er i CDI? Ja, altså, øhm, jeg lige fyldt 25 den 30. december 2022, og vi sidder lige nu i starten af februar. 30. alle ord, som multimillionær, og sådan nogle ting, der, der er nogle ting, som man, nogle gange, så må jeg nødt til at teste nogle grænser, for ligesom at, med mig selv, for ligesom at kunne, kunne, kunne fange opmærksomhed øh, Specielt på YouTube, men jeg er faktisk ikke så meget for der. Jeg der. Jeg er meget introvert, øh, jeg helst ikke snakke om sådan noget der. Men jeg ved også, at resultater giver en taletid. Så er det bare et spørgsmål omkring, min taletid var værdifuld af den, fordi jeg synes, at kan jeg få folk til at lytte på mig, kan jeg få dem til at Begynd at læse bøger, begynder at meditere, gå op i deres morgenrutine, går op i deres aftenrutine, behandler andre mennesker godt, tal positivt til andre mennesker, have det her udviklende mindset, og være et godt menneske generelt set, så føler jeg, at jeg gør rigtig godt. Og øhm, jeg tror sagt meget ydmygt, at øh, jeg er en af dem i Danmark, som hvis ikke den i Danmark, der har fået flest unge mennesker til at meditere. Fordi jeg netop har fået tale tid gennem mine resultater, når de så er, har købt ind på, de gamle lyt lytte til mig, så har jeg sagt, med at men, men, det er jo, men det er jo ikke det, jeg laver. Nej, det er rigtigt, fordi Cedia er, øh, er en konsulentforretning, hvor at, øh, vi sidder en fuldtid, og så en, øh, som er Morten, han er både i Aller og i øh, Cedia, så det vil sige både coaching og, og, og consulting, og så arbejder jeg også lidt strategisk i den. Så jeg plejer at sige sådan noget, vi er to til to en halv mand i selskabet, selve konsulentforretningen. Og, og kerneforandring i, i Cedia er jo, altså I fungerer jo som CMO og som online coaches, men med fokus på... Ja, som man kan sige sådan som det er, det er, at Cedia, som er konsulentforandringen, der hjælper vi primært webshops eller andre online produkter, det kan også være et online kursus, til at skalere, så skalere meget holistisk. Så det vil sige, at tidligere var det rent at være Facebook-Instagram-analysering. Nu vælger vi ligesom, når vi tager en kunde ind, så siger vi, vi, vi, vi varer til alle kanaler, det vil sige Facebook, Instagram... Google, e-mail marketing, og så nogle egentlige kunder, der gerne vil på Snapchat, hvor jeg siger, det kan vi godt, men det er ikke der vi vinder stort. Så det vil sige, b nummer et i CDPS, det er konsulent. Så har jeg lært gennem fordrag. Jeg har holdt fordrag for Google, jeg har holdt fordrag for Shopify, jeg har holdt fordrag for Dips.as, øh, på Copenhagen Business School, CBS. Øh, om? Om online-annonseringen generelt set primært. Og der har jeg lært, at når jeg skal holde lidt fordrag, jeg kan huske, at jeg skulle holde mit første fordrag for Dips.as, det tror jeg foredrag hed, nej, det foredrag jeg for Google, det hed, hvordan man får succes med sin webshop. Når du bliver inviteret ind hos Google, inden på Nørrebro, jeg ved ikke, om de stadig har samme kontor, med dem på Nørrebro, og det blev livestreamet og der var rigtig mange, der så med og sådan noget, og jeg skulle coache, hvordan man får succes med en shop. Altså coache Google? Ja, eller jeg skulle coache kunder, som ligesom Google hoster det event, okay. for webshops eller for virksomheder, og så tager de eksperter ind, og så, så var jeg så, at være så heldig at de har valgt mig. Godt, okay. Ja, og der skal jeg snakke omkring det her, og der, ved, eller der fandt jeg bare ud af, efter jeg har holdt de her 10-15-20 fordrag, specielt når jeg skal holde nogle store nogen der, når jeg skal lære andre, som ikke er vidne omkring online annoncering, og hvordan man får succes i forhold til kommenteringsrette, lifetime value, retention. Der er så mange ord, som i min dagligdag, der vil jeg sige LTV, kak, CPL, CPC, etc. Jeg vil nævne nogle mulige fancy keywords, men jeg fandt ud af, efter min første fordrag, hvor jeg nævnte de fancy ingen forstod, hvad jeg sagde, så skulle jeg begynde at brække det ned. Og det, jeg så lærte, det var, at man er først rigtig god til en ting, når man har taget de avancerede ting og brækket dem ned basalt. Og så på baggrund af det, så tænkte jeg tilbage i 2019, slutningen. Der tænker jeg, at øh, der har jeg den her konsulentforretning, jeg laver, det var i slutningen af år, så jeg vidste godt, hvad jeg lavede overskud cirka. Jeg havde ikke nogen ansatte. Jeg arbejdede på et kontor ved, på Frederiksberg, da jeg Og stod til at lave lige omkring 2 millioner kroner i overskud, men ingen masse virksomheder. Og jeg havde fornuftig frihed. Jeg arbejdede meget, men jeg havde fornuftig frihed. Men øh, i slutningen af 2019 der, der besluttede jeg for, at jeg ville gerne lave det online kursus. Så jeg begynder ligesom at, at lave det, som jeg kalder SOP'er. Altså Standard Operating Procedures, øh, som jeg har lært fra andre dygtige værksættere, at sådan som du driver en succesfuld virksomhed, det er, at du har standard operating procedures og ligesom processer for medarbejderne. Men jeg tænker, jeg tror ikke, jeg er interesseret i at have et bureau med 50 ansatte. Med al respekt, jeg har flere kammerater, som driver store bureauer, og de er sindssygt dygtige. Mads Boskesson, Christian Larsen og Patrick lars og mange andre, som driver nogle gode bureauer, og jeg har så meget respekt for dem. Det var bare ikke mit felt. Det er ikke det, jeg havde lyst til. Så jeg vælger ligesom at sige, okay, jeg skriver ned i en masse forskellige Google Docs og Google Sheets, hvordan driver jeg et forskellige ting, jeg laver skabeloner til sådan ting, og så filmer jeg det hele, og så siger jeg til andre unge på min egen alder, hey, jeg vil gerne lære dig at gøre det samme, og så begyndte jeg at få nogle folk igennem, og så begyndte folk at få succes med, at jeg har launchet det i den 6. april 2020, og flere af de her mennesker tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge i dag, nogle af er, er, er flyttet til udlandet, øh, lever et, et fornuftigt liv på det, det var jo det her med, at jeg kunne både drive, jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne lave et online kursus, som jeg kunne leverage på i forhold til teknologi, fordi øh, et bureau leverager på mennesker. Omsætning på 150.000 for en medarbejder, en mere, 300.000, en mere, 460 så skulle der HR. Så lige pludselig, når du er fra 6 til 8 op til 30 mand, der kan du ikke tjene flere penge. Så der kom sådan en dum gap. Så jeg tænkte på, at jeg vil gerne have et lille bureau af et par mand, jeg vil ikke op og over, over 30, over 30, for jeg var ikke interesseret i den rejse på nuværende tidspunkt af flere årsager. Det er sådan noget med, at øh, jeg vil også gerne rejse, og jeg vil også gerne have frihed, og jeg føler det ansvar, der kommer med. Det var jeg klar til lige nu. Så jeg vælger ligesom som sagt at lave det online kursus, fordi at hvis jeg skal fortælle andre om det, så bliver min, min egen konsulentforretning bedre. Et og to, så kan jeg selvfølgelig naturligvis lave en forretning på det. Så det vil sige, at jeg er en konsulentforretning, hvor jeg skal lære andre om, hvad jeg gør konsulenten. I og med at skal lære andre om det, så finder jeg alle de huller i osten, der er. Og så max optimere i mit eget bureau, samtidig med at have et kursus, hvor jeg ligesom hjælper andre til at gøre det samme. Og så kan man måske spørge sig selv, skaber jeg kommander delvist? Altså jeg vil sige, jeg har lavet det i 10 år. Jeg har lavet online i 10 år. Så jeg er ikke så nervøs for at skulle opleve en ny en i dag, jeg har lavet min komprenter, hvis han gør. Og det er der nogen, der er blevet øh, efter 3 år. Og ved du hvad, det er jeg bare sindssygt stolt af, og jeg synes, de er pissamrende seje. Men det er ikke det, det handler om, når man deler ud af sin viden. Så inspirerer man jo folk til at ville det samme og ville det bedre. Det vil kun godt, at folk har lyst til at, at slå dig. Mm. At de ser dig og siger, at jeg vil være bedre end ham. Det er da også en inspiration. Det er super nice. Ja, ikke? Um, så er det jo bare fedt, at de kommer til en. Og så siger jeg, at det at der andre, skal gøre mig dygtigere end dig selv. Ikke? Og det er jo også noget, der jeg ved, der er vigtigt for dig netop, det er at have mentorer, øh, som du også selv, er i, i din meget grundig forberedelse frem til dag, jo også fortæller mig, at alle de her store mennesker gennem tiden, hvad de, hvem de har haft de mentorer, og hvad at du selv har mentorer ind til flere, og, og så videre, ikke? så det her med hele tiden at lade sig udfordre og udvikle, er jo noget, der driver dig rigtig meget. Så, så meget elegant, så snakker du uden, og, uden lidt om mit spørgsmål, men vi kan jo næsten høre det alligevel, altså det, du lige har fortalt, det er jo det, der gør, at du, du skaber... En fornuftig formoder ret tidligt på at gøre det, du er dygtig til, men samtidig også udvikle dig selv, mens du udvikler for andre. Mm. Og selv bliver dygtigere, mens du gør andre dygtigere. Så du har kørt, kørt den her lidt forskudte parallel, kan man sige. Ja, korrekt. Øhm, det er jo ret interessant. Så står du der i starten af 20'erne og har skabt succes i ikke så mange mennesker. Det ønsker du ikke at være. Du holder fast. Det er jo nemlig grebet. Så nu vokser vi, nu vokser vi, nu vokser vi, fordi i får vi mange år ind. Der holder du alligevel fast og arbejder ud af din egen forretning mere, end at gøre dig stor på, på medarbejder. Det kræver jo også noget at holde igen, kan man sige. Det nemste ville jo være at antage ti, og så bare vokse vildt. Jamen, der tror jeg bare, at jeg har en, jeg har en, anden, jeg har en jeg har et helt andet perspektiv på at drive forretningen end rigtig, rigtig, rigtig mange andre. Nu fiskede du lidt efter nogle tal, før kunne jeg mærke. Nå, øh. nej, det behøver som ikke. Nå, men altså, det er jo ligegyldigt, hvad det er, men, men, men, men det men offentligt. Men det er jo det her med, at øhm, rigtig mange mennesker måler succes i medarbejdere eller i omsætning. Det er meget normalt, at så omsætter man for så og så meget. Mit fokus har altid været. Profit, det vil sige, hvor meget kan jeg reelt at lave overskud? Fordi omsætningen kan ikke bruges til noget. En forretning, der omsætter for 50 millioner, laver et underskud på 200.000. Det kan blive en god forretning, men lige nu er en dårlig forretning. Hvor man kan sige, øh, for år laver vi knap og 17 millioner kroner før skat i overskud og sidste år. Øh, lidt mindre, men øh, der fik jeg også kærlighed ind i mit liv. Og der prioriterede jeg anderledes. Og øh, jeg kunne se, at jeg blev spurgt af en journalist for, forleden, om hun var skyldig, at vi tjene mindre penge, eller en eller anden det stil Både ja og nej, øh, men det er hun nok, men det er jeg ekstremt glad for. Og det er jeg taknemmelig for, fordi før var jeg 100% forretning, nu er jeg 80% forretning, 80% gærlighed. Og det hun har gjort for mig, min kæreste, det er, at hun har gjort mig mere rundt. Jeg er blevet mere menneske. I min optik, der er livet, det handler ikke om ren og penge. Jeg er rigtig glad for de år, jeg gav den gas, primært fra 15-16 år op til 24 jeg giver den stadig ekstremt meget gas, men det er på et andet niveau, forstået på den måde, at før han tog ikke weekender, i dag holder jeg weekender. I dag fokuserer jeg mere på at læse end dengang, der var det bare arbejde, arbejde, arbejde. Øhm, og så tror jeg også, at for mig, der handler det mere i dag om at selvfølgelig arbejde meget. Jeg tror jeg lige nu arbejder omkring 50 timer om ugen, øh, tracket tid gennem os, time tracking så før. Øh, men det handler også om de rigtige beslutninger, og det handler om at gå den vej. Og det er også måske lidt tilbage til der med mentorer. Jeg hører tit den her med, at jeg skal lære det hele selv, og jeg vil ikke lære andre og sådan nogle ting. Der er en bog, der hedder Evolutionary Psychology, hvor der står i, at organisms that only learn through trial and error, lose to organisms that learn through others' trial and error. Og det er noget, som jeg kan huske, jeg høre hørt første gang fra, jamen det er lang tid siden, 5 år siden, 6 år siden, rigtig lang tid siden, hvor jeg tænkte, det er mig rigtigt, det der. Og der er mange der har den her holdning til at man skal lære, man skal man skal lære man, man skal lære sin egen fejl, men man lærer med antikker man, man, man, man lærer. Når man er to år gammel man lærer man at snakke af sine forældre. Man behøver ikke blive kørt over folkemødet for at kunne lære at kigge sig til højre og venstre. Det siger ens mor og far til sig. Um, så i min optik hvorfor ikke lære forretning? Hvorfor ikke lære livet af andre? Jeg har på nuværende tidspunkt tre, fire meget tætte rådgivere på mig. Jeg var ude at spise med en af dem i går, om hvis Lund fra halv syv til, til ni. Jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige mennesker, som gerne vil hjælpe mig, og jeg spørger dem alle sammen til råd. Så det jeg basisk set gør, det er, hvis jeg står i en situation, og det gør jeg helt naturligt, når du er forretning, så står jeg en gang i en situation, hvor jeg tænker, hvad skal jeg gøre her? Så i stedet for, at jeg spørger måske min bedste ven eller min mor, og min far, altså jeg har ligesom forskellige mennesker, jeg bor til forskellige steder, men det er min mor, og min far, det er kærlighed, jeg kan også godt nogle gange snakke forretning med min far. Men der finder jeg folk, som er længere fremme end mig. Typisk livserfaring. Det synes jeg er det mest fantastiske. Jeg synes noget af det, vi har i samfundet, som faktisk er mest verdifulde, det er faktisk gamle mennesker. Det er dem, som man virkelig kan lære noget fra. Men, men, men også det her med mennesker og som har drevet forretning i 20 år. Jeg har drevet forretning i måske reelt set, måske syv 7 år. Måske, jeg har arbejdet med det i 10 år, men sådan lidt mere søg, sådan en, en 7 år. Øhm, jeg ved stadig ingenting. Jeg er stadig meget uvidende. Og det, jeg har skabt i dag, er en brygdel af, hvad jeg kommer til at skabe. Og det er slet ikke kun i tvivl om. Fordi at for hver kvartal, der går, jeg, sætter, jeg stoppede med at sætte årlige mål, for jeg synes, det svært at sætte år ud. Jeg sætter kun kvartalige mål. Der tænker jeg han kæft, jeg var sidste kvartal. Der var jeg ikke særlig dygtig. Og det betyder bare, at jeg udvikler mig. Og det betyder bare, at jeg hele tiden tænker, okay, fra et år siden, der vidste jeg ingenting. Det her med at skalere sådan virksomhed, jeg tænker, for, forretningsmodellen, du har brugt, fordi du har selv sagt, at I er tre mand, omsætter for 17 millioner. I overskud på 17 millioner. Overskud på ja, jo... Vi laver mindre sidste år, 22. Ja. Men overskud på 17 millioner, det er jo endnu mere imponerende. Faktisk, det er nok 16,9, tror jeg. Var. Men... Okay, vi skal ja, have det hele med. <laughs> 12,9 efter skat, tror jeg. Altså. Det var en jeg, jeg kan ikke engang huske tallet for. Jeg. jeg går ikke super meget op i. Sådan. Det er okay. Det er ikke så meget, at det kan man at point, ja, min pointe er bare, hvad er forretningsmodellen? Fordi hvordan... Hvordan kan man så få mennesker skabe en omsætning, som kan generere sådan lidt et, et overskud? Det, det jeg er jeg ret nysgerrig på, fordi vi ser jo sit med iværksætteri, det handler om at skalere, og, og nationalt og internationalt osv. Og, og, og det er jo også fint nok. Og for at tjene flere penge skal der øge omsætning osv. Øh, men hvad er det, I har gjort på så få mennesker? Hvordan kan man skabe sådan en omsætning, der kan generere sådan et overskud? Godt spørgsmål. Jamen, Mark, nu skal jeg fortælle dig det. Jeg kigger altid på, hvad sker der? i andre lande, andre kulturer, fordi at Danmark er typisk et sted, som er to til fem år forsinket fra USA, for eksempel. Så da jeg var de her, da jeg startede med at lave online kurser, der kunne jeg se to ting. Jeg kunne se et, der var noget på vej i forhold til det med corona, der var noget at snakke om det. Det kom ret pludselig i starten 2020, men der var noget at snakke om det i slutningen af 2019. Så jeg kunne godt se, hvis jeg skulle arbejde med at holde flere fordrag, det var faktisk det, jeg gerne ville på det her tidspunkt, det var i hvert fald en af de ting, jeg ville. Det kunne jeg ikke. Det, eller det jeg siger ikke nu at jeg vidste der kom en lockdown, men man kunne godt Min egen advokat sagde til mig sælg din lejlighed, så jeg skyndte mig at sælge min lejlighed. Jeg tror jeg solgte den i april, faktisk marts måske, tror jeg. Jeg var mega bange for hvad der skete. Det skulle jeg så ikke have gjort, men ja, sådan er det. Men øhm, et, så går jeg se om jeg vil gerne have flere fordere det kunne jeg også have lavet noget online. To, så går jeg se i USA, så var der flere af de her, som havde måske, de havde de, så i USA der noget andet, så de havde måske flere ansatte. Men de havde de her online kurser, hvor at, som jeg selv havde købt nogle fra. Og hvor jeg tænkte, at jeg har lært godt nok meget for 10.000 kroner, eller for 5.000 kroner, eller nogen købte jeg også kun for 2.000 kroner. Og som min far altid har sagt, så er det værste, der kan ske, er, at man får noget erfaring. Man, altså, man, man siger jo, at man kan ikke købe erfaring på penge, men alligevel kan du godt, for du kan købe en andens erfaring, købe en andens coaching. Og det er noget af det røg, fleste penge man vil i PT. lige pt. Så jeg kunne bare se, at der var nogen, der gjorde det i USA, og så tænker jeg, at det kan godt fungere i Danmark. Det eneste er bare, at man skal tænke over, hvordan man, man i Danmark. Og det er nok noget af det, absolut sværeste ved, det er ligesom at sige. Det er de her penge, jeg tjener. Jeg har jo altid haft ingen masse fordi jeg ikke rigtig vil offentliggøre, hvad være tjent. Men det er, jeg har jeg som været nødt til siden der. Men det er jo basically set bare, hvis du forestiller dig. Lad os sige, Mark, du spurgte mig, Kasper, hvordan driver du din forretning. Og så vil jeg sige, jamen, der er noget fundament, der er noget forståelse. Så er der noget fundamentalt i forhold til mit eget mindset. Hvordan ser jeg på verden? Hvad er mine paradigmer? Hvad er min disciplin, min vennerrutine, min søvn, morgen, min aftenrutine, øh, min, øh, min rutine for indlærer? Der er masser af forskellige ting. Mål, disciplin, alle mulige ting. Det jo, hvordan finder jeg mine kunder? Hvordan jeg laver jeg salg til mine kunder? Hvordan jeg håndterer jeg dem, sådan så at jeg bruger mest effektivt min tid på at skabe bedst mulige resultater? Hvordan skaber jeg resultater? Så er der noget virksomhedsdrift, alle mulige ting. Og så vil du spørge mig, om okay, du kan du coach mig i det. Så vil jeg sige, Mark, ja, jeg tager 10.000 kroner i timen eksklusiv moms. Jeg har altid sådan, en, jeg lærte den af Val Ravikant, som har skrevet bogen, det admanagerer min yndlingsbog. Han siger, at man skal sætte en fiktiv timepris. Jeg har en timpriset 5.000 eks moms, jeg arbejder for kunder, og jeg har en fiktiv en, der hedder 10. Så det vil sige, hvis du spørger mig om det her, så vil jeg sige 10.000 eksprams i timen, og så vil jeg måske sige, øh, mit seneste forløb brugte jeg 9 måneder på at lave, øh, jeg brugte fra november 21 til august 22. Øh, så vil jeg måske sige, at det koster 1 million kroner. Og så vil jeg sige, det er for dyrt, Kassar. Og så vil jeg sige, Okay, jo. Okay. Men det, jeg så fandt ud af at dengang, det var, at den, hvis jeg laver et online kursus, den første, der køber det, får det jo ekstremt billigt, fordi de får det for... Det er det, altså, så har jeg lavet det specifikt til vedkommende. Men i det nummer to køber det, så koster det, altså første licens koster måske siger, bare en million kroner, anden licens koster 20 kroner, 20 kroner. 20 kroner. Og så er det jo bare at lave regnestykket. Hvis man sælger, på nuværende tidspunkt koster at få løbet 12.000 kroner, inklusive moms, 9.600x moms. Hvis der er en, der køber, hvis der kun var en, der køb, så ville altså, vil det være en mega dårlig forandring for mig. Og det skader ikke vedkommende, der har købt, hvis der er 999 andre, der også køber, men så er der 1.000, og så kan du selv lave egen så havde det 9,6 millioner moms. Men vedkommende har stadig fået det for en billig pris. Så jeg har altid været meget inspireret på det her med, at jeg vil gerne skalere på teknologi og ikke skalere på mennesker. Det kan være snakkede om, at der er kommet også noget software. Men, men altså det du gør, det er, at de her online forløb er, er din hovedindtægtskilde. Ja. Altså, det er det den primære indtægtskilde? Ja, man kan sige, sidste år var det lidt mere tæt på halv-halv. Okay. 2021 var det, var det helt klart den, den hoved. Øh, sidste og halv-halv hal -hal, det er den, den ren konsulentdel, og så online Jeg Ja, så man kan sige, ren konsulentdel, der har jeg hele tiden haft sådan et, jeg ved ikke om vi kan det lidt mantra, eller jeg har haft sådan et, øh, jeg synes stadig er det en rigtig god forandringsmodel. Øh, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi driver det samme måde. Måske om fem år, så kan det være, at vi opkøber virksomheder og laver deres markedsføring. Øhm, men jeg i hvert fald indtil nu Det er ikke sagtens hvad det ændrer sig Men indtil nu har jeg haft det sådan hvis jeg skal lære andre i det, så vil jeg stadig gerne lave millionoverskud hvert år på de der halvanden mand. Når man læser lidt om i ja, eller som vi talte om, inden vi gik i gang her også, det er også det at du ligger der lige på grænsen til, at du investerer ikke i dem, du går ind og siger, at vi er en CMO, vi køber bare ikke ind i din virksomhed, og vi er ikke mader, men vi fungerer som din egen CMO, kan man sige. Det er en del af det, I laver, og så har I de her online som du har udviklet som folk, så køber ind, og der sidder man så en til en og flere i workshops, og, eller hvordan fungerer det? Okay, så det var jo i virkeligheden øh, to spørgsmål. Så den ene er det her med Cedia, øh, at vi fungerer som den her, en form for en, for en CMO. Øh, og hvis man ikke ved, hvad det fungerer som, så er det jo egentlig bare en chief marketing officer, som en, som, som ligesom står for, for markedsføring. Og det er jo tilbage til der med, jeg har ikke lyst til, at min forretning skal være baseret for en timepris. Vi har kunder, som vi nogle måneder har faktureret et sekskifret beløb, eksklusiv moms for. Og det kan vi, fordi at øh, vi tager del i et underskud, hvis det går dårligt på vores, det, vi laver for dem. Og vi tager også et del i overskud, så det går godt. Så I kører en no cure, no pay på en måde? På nogle kunder, ja. ja. Der okay. no Lad os sige for eksempel, at øhm, sidste uge fik vi to nye kunder, og faktisk så sent som i morges har vi fået en ny. De her tre af alle tre kunder, hvor er det er stort, altså der køber vi det, der en fixed fee, et fast beløb i måneden, og så har vi en lille performance fee, som er, det vi plejer at sige, det er, de seneste 12 måneder, for eksempel den webshop, som vi fik ind, en af dem en af de to, vi fik ind sidste uge, der sagde vi, den omsætning, der var i 2022, den tager vi et dividerer med 12, så ganger vi med 0,8. Så har vi ligesom en standardavvielse, der hedder 20% ned. Alt over det, det tager vi 3% af. Og det her det er sådan en webshop, der omsætter for kun et par 100.000. Men stadigvæk, så er der en motivation for os, for at vi ikke behøver at fokusere på, hvad er vores timepris osv.? Og så kan vi sagtens fakturere, den er kun 25. Det er super interessant, fordi igen, du siger, du, du er lidt på forkant, du holder øje med, hvad der sker ude i verden. Og det her No cure No Pay, det, det er ikke så dansk, vel? Altså, vi, vi vil meget gerne se, det koster det her, du skal betale 60% off-front, og mm. hvis det ikke går, så er det bare ærgerligt. Altså, det her No cure det er jo ikke engang tilladt i forhold til for eksempel advokaterne og andre at gøre det samme som i USA med en No cure No Pay. Så det er ikke så dansk, og alligevel så sidder man og tænker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke lægger du ikke hånden på koblen og siger, jeg er dygtig til det her? Og det vil jeg gerne vise dig. Og hvis det så viser sig, at en eller anden år jeg ikke var så, at det ikke koster der noget. Hvorfor er det, at vi i Danmark indtil videre i hvert fald ikke gør det mere? Hvorfor tør vi ikke det mere? I gør det. Og I er jo bevis på, at det kan sagtens lade sig gøre. Hvis man er dygtig nok, så kan man tjene penge på Nokia noget Nobay. Nu forsimler jeg mm. det lidt, men det er jo dybest set det, I kan. Også. Jeg vil i hvert fald sige, at halvdelen af konsulentforretningen er meget sådan, det er bare et fast i om måned. den anden halvdel med at sige, af performance. Der er nogle kunder, der ikke vil. Øhm, men jeg synes jo også, at performance er genialt. Øhm, jeg synes det er. Jeg synes jo, hvis, hvis vi nu siger til en, til en virksomhed, vi skal have 10.000 i måneden eksklusiv moms, plus 3% af alt over, øh, minus 20% for sidste års omsætning, er jo om 12, så har du sådan noget, hvis vi fakturerer en måned 30.000, så er det jo til en rigtig mange penge. Fordi vi har jo selvfølgelig også nogle aftaler omkring, vi kan ikke bare bruge en halv million kroner i annoncekroner, uden at vide, hvad vi laver. Altså forstået på den måde, der er nogle benchmarks for, vi kan ikke bruge 100.000 omsæt for 100, altså så er det en dårlig, så, så, så, men det opsætter vi typisk med kunden, men vi er jo ikke hvis, hvis vi gør det en måned, så mister vi jo kunden, og vi ved jo godt, at det er meget mere værd at have en kunde 18 måneder, end at have en kunde og charge højde i tre måneder. Men det er jo også interessant, at jeg, nu skal det ikke handle af mig, men jeg må holde det foredrag en gang, kunden udfordrer mig lidt på investeringen, og så siger at vi kan også lave noget andet, bare for at prøve det af, så siger vi, vi kan bare sige, altså som udgangspunkt gør det gratis og så aftaler vi tre målpunkter, som alle deltagerne så svare på. Og de, hvis de siger, at jeg er blevet 5% mere effektiv, jeg bliver 5% mere motiveret af Marks indlæg. For hver 5%, de siger, så giver dem bare 100 kroner per deltager. Så sad han og på, og så ud, som der kommer der 200 mennesker. Så siger han, ja, det kan jo blive rigtig dyrt. Så siger han, og så du tror altså på, at jeg kan, sige, altså. så. griner han siger, okay, fandt nok, vi har en aftale. Men, men han skulle udvandre mig på prisen indtil jeg sagde, jeg vil gerne gøre det gratis, og hvis de bare siger, jeg har overhovedet ikke får noget ud af det, så, så har det ikke kostet dig noget. Men heldigvis har han så til det nok til mig, så siger, jeg kan jo faktisk risikere, at folk bliver det, jeg ønsker, altså mere motiveret, mere effektiv ved det her, så den chance turen er alligevel ikke løb. Og det er jo det her med at store produkter, der har jeg da sådan meget det er online kursus, der er sådan, der er måske nogen, der tænker, hvad er det og sådan noget. der har vi jo bare valgt at sige, inden for 30 dage, om du har nærmest øh, downloadet videoen, du kan komme ind og bare give den gas og download det hele, og smutte efter 29 dage, og ja. penge noget tur. Men det er fordi, jeg tror, mit produkt, eller jeg vil ikke sige, at jeg bare tror, det har jo bevist sig gennem tre Altså det virker, og folk er det. Du hjælper også folk med at udvikle deres mm. Der sig en online presence, deres egen online tutorials, mentoring programs, coaching, hvad det kan være. Det, det, det går jo også ind, og altså, rødgiver mig ikke på indholdet nødvendigvis, men på strukturen? Nej, altså, ja, altså det gør vi jo på, på konsulentdelen. Det er jo nogle af de forretninger, hvor vi, hvor vi går ind 100% performance. Det er jo andre online forretninger, hvor vi ligesom siger, vi tager del i udgifter, vi tager del i, i indtægter, og så bygger vi tingene. Men selve kurset er jo sådan set bare, at vi lærer folk en simpel forretningsmodel, som er at være en marketingkonsulent for andre virksomheder. Øhm, og jeg mener jo, at der er rigtig mange unge iværksætter der som jeg rigtig gerne vil inspirere og, og, og hjælpe med at komme i gang. Og de behøver ikke finde den her nye idé, som skal i tv og som skal blæses op. Det, det er ikke nødvendigvis det, der skal til. Hvis man kigger på... Øh, nu snakker jeg for nyligt med en, med en kammerat fra USA. Øh, eller en, en jeg ved ikke, forretningskammerat. Hvad hedder jeg? Hvad kalder mig sådan noget? ja. ja. Business friend, det ved jeg ja, ikke. Ved jeg. Ja, ja. En god ven, du har kender gennem. Som, øhm, som i slutningen af 23. skal rejse en, en CA, og rejser, regner med rejsen til 400 millioner dollars. Øh, relativt nyt selskab. Og øhm, der sad jeg på det, kald kaldte sammen med en anden kammerat også, som laver noget private equity i Danmark. Øhm, og han fortalte mig, at når en founder anden gang går ud og rejser en CAA så rejser de typisk, jeg kan ikke huske, om det var 250 procent højere, eller 220 procent. Det er noget i det stil. Og det er jo det her med, at... Det kan godt være, at online mentorflip. Lad os sige, at man har en drøm, som om at tjene. Nu siger jeg bare 5 millioner om året. Et eller andet mi, et eller andet 10 millioner, om året, et eller et højt beløb. Det der er der nogle enkelte, kan. Men det er ikke så meget det. Det handler mere om, i min optik, det handler mere om at komme i gang. Isaac Newton, han siger jo også, at der er noget i bevægelse, vil det altså forblivet i bevægelse. Og der er rigtig mange derude, som går og tænker, jeg vil gerne være værksætter, men jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Og de når lige at komme i gang. Og det er der, hvor jeg tror, at. Online-mindsforløb, det er det, man kan lave, og man kan også godt lave det resten af sit liv. Jeg kommer ikke til at lave det resten af mit liv. Jeg kommer til at lave det de næste 2, 3, 4, 5 år, og måske også mere til. Så skal, det bare, så skal vi bare gå over til, jeg er ikke interesseret om 3 eller 5 år, i at bare få et beløb hver måned. Så vil jeg ligesom sige, Mark, vi kan hjælpe din virksomhed, vi køber 20%, så skal vi lave ad til de næste 2 år. Fordi jeg ved, jeg ved med de evner, vi har, der har vi en rigtig god sandsynlighed for, at vi kan skalere en forretning. Hvis det er, at den virksomhed vi arbejder sammen med laver det content, vi beder dem om, og lytter og, og arbejder ud fra vores standardoprægning. Og, og du synes, at er unge iværksætter og unge, så selv du sidder her, ja. jeg er lidt ældre end dig, som lytter, når måske er klar over. Der kommer sådan en gammel gubbe som mig. Hvad siger du? Så kommer der sådan en gammel gubbe som mig, og så siger jeg, nu skal du høre, se dig, nu skal du høre, Kasper, jeg synes, jeg er rigtig dødig til det her. Vi lige kunne hjælpe sådan en gammel gubbe som mig. Så lad os få lytterne skyld, så prøv at tage udgangspunkt i mig. Hvad, som hvad, altså, som Jeg Ja, som konsulentforretning. Jeg, jeg ved en masse om, for eksempel motivation. Siger, jeg kunne godt tænke mig, det lyder fantastisk, Kasper. Det, det vil jeg gerne. Der er rigtig mange sådan nogen der, der er coaches og, og rådgiver, foredragsholder og undervisere, som har den her indre drøm om at skabe den her fantastiske online-succes. Og så nogen har måske mig nogen har det ikke endnu. Æ, nogen er bedre på skrift, nogen er fremragende på tale. Vi skal jo også ind og filtrere dem, kan man sige, og sikre, at de kommer bedst muligt fra start. Hvordan vil du gribe sådan en... En gammel, Mark, en du, du, Mark, du er dygtig, og det øh, hele jeres team bag den her podcast, er ekstremt dygtig, og, og jeg har meget respekt for jer. Øh, så jeg ved, du er dygtig. Men det, jeg vil gøre med dig, det er, at jeg vil tage dig ind til en frokost, og så vil jeg sige, lad os lige bruge en time eller to. Lad os gennemgå alt, det, der skal til. Og så kan jeg fortælle dig alt, hvad der skal til. Og så vil jeg egentlig ikke have noget måde at bare fortælle dig alt og give dig alt. Øh, så kan du vælge at løbe med, hvis du har lyst til det. Du kan også vælge at sige, okay, vi vil gerne lave noget sammen. Men vi vil jo lave en, en ret dybtegående, det jeg vil kalde en new altså hvor vi ligesom siger, okay, har Mark det, der skal til for, at vi gør det her. Og i sådan en investering for os, der vil det koste nogle penge i starten, og så vil der gå 3-4-5 måneder, før vi reelt set penge. Men så fra 5 måneder frem, skal vi gerne tjene gerne plus 50.000 kroner, ikke så måneden. Så har vi så også investeret 5 måneder, plus har nogle penge. Men så har vi et samarbejde, hvor vi til dels driver en forretning sammen. Altså vi har 50% indtægter, 50% udgifter. Øhm, og så bygger vi ligesom, på en eller anden måde står for, alle operations for dit online kursus. Men altså, der er få, vi tager ind, fordi at der er ligesom mange kriterier, som de her øhm, typiske individer skal kunne tjekke af. Og øhm, det er der få, der kan, så vi er faktisk øh, meget selektive omkring. Okay, så det, er også, det, er, det handler også om at screene godt nok. Det handler det ikke vi. bare om at tage business ind, så man prøver ved det her. Fordi det så vi, jo. vi tager meget for en, ja, ja. øhm, og det, det gør vi også med e-commerce, altså vores webshops. Vi kan sagtens for nogen, som gerne vil samarbejde, hvor vi ikke tror på dem, og så, så siger vi, for at være helt ærlig, så plejer jeg faktisk bare at henvise dem til. Jeg plejer at gøre sådan, at så er der folk i forløbet, eller et eller andet stil eller en anden kammerat, der driver et bog, så siger jeg, derovre. Fordi jeg tror meget på det her med, at det er ikke noget, jeg får noget ud af endnu her, men jeg skal nok øh, få noget Jeg tror rigtig meget på sådan en... Jeg er ikke øh, 100% inden for sådan, øh, naturens lov og sådan noget, men alligevel tror jeg på at det her med, at jeg sagde også til dig, vi gik i gang, at jeg vil hellere tjene 20% mindre, så være et godt menneske. Jeg er indtil jeg var 22-23, håndlede meget penge. I dag håndler jeg udfordringer, og så optimerer min liv efter glæde. Jeg synes det er også det interessante spørgsmål, du fik øh, fra et andet medie, som vil gå lidt kritisk til dig, og siger, er hun skyldig i din omsætning, eller din indtjening ned? Men det er det her, der, hun, er, hun er årsag, fordi hun har hun bibragt mit liv noget andet. Er højere værdi? Noget, kæreste, som... Jeg er... Nu, øh, nu ved jeg jo, at den her podcast kommer ud, og den bliver liggende ude. Um, og det er det er ikke noget, der skal klippes ud, men uh, jeg vil sige, at jeg håber for alle i jeg sammen med min kæreste, jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for hende. Um, jeg synes, jeg har... Altså, hun gør så mange positive ting for mig. Ikke nødvendigvis altid forretningsmæssigt, men hun giver mig en helt anden side. Uh, vi har taget mange, blandt andet hvis man sidder ude faktisk og med, og man er i et forhold, så skal man købe den bog, der hedder De fem, uh, The Five Love Languages. Fem kærlighedsprog. Og så skal man øh, finde ud af, hvem min kerne sprog er, så skal man skrive fem ting ned om min selv. For eksempel, jeg har, jeg har fem ting stående om min kæreste på mit bademandsspil, som hun elsker. Fordi mennesker modtager kærlighed forskelligt. Det er det samme om i ledelse. Jeg er ikke den bedste leder. Jeg er ikke den øh, bedste på alt men, men jeg prøver ligesom at være dygtig på rigtig mange ting. Og jeg har bare fundet ud af, at for eksempel min kæreste modtager kærlighed på den måde, jeg gør. Jeg modtager kærlighed på den måde, hun gør. Så hun har stående på sit bademandsspil. Lige nu bor vi ikke sammen. Det kommer vi til at gøre for sommeren. Hvad kan jeg kan lige og hun og jeg har. Hvad hun kan lide. Men hende, og nu holder jeg også en fødselsdag for min familie og svigerfamilie, op på noget, der hedder Sushilov og Charlene Lund. Er Christian Elbord ejer den fantastiske restaurant, kan jeg også med anbefale. Og øhm, jeg elsker arbejde, men jeg elsker godt nok også at tilbringe tiden med de mennesker, jeg elsker, som er min søskende, deres børn, deres øhm, de endelsvist <lød> kærester og mænd. Nu lader det sådan, de er flere, selvfølgelig bare en hver. Det kærester og mænd. Og min mor, min far og, og familie. Øhm, og uden det har jeg selvfølgelig også det her med, altså nogle forretningsdrivende. Og øhm, det var det, jeg sagde før med rådgiver. Og det her med, at der er jo mange, som siger det med, at man skal lære ting selv. Øhm, kigger man på en mand som Bill Gates, han havde en mentor, det var Warren Buffett. Warren Buffett havde Benjamin Graham. Zuckerberg, han havde Steve Jobs. Steve Jobs havde øh, en, der havde Campbell Bill Campbell som, som, som mentor. Og det er det her med, at mere eller mindre alle succesfulde mennesker har coaches, fordi at, øh, jeg hørte faktisk også sådan, en podcast på vej herhen, snakkende omkring sådan det her med, hvordan går man fra, det var noget omkring, hvordan går man fra 50 millioner til 500 millioner i formålet i den stil, øhm, ikke fordi det er noget i min tæller at gøre, men det hedder 10 millioner dollars til 100 millioner dollars noget i den stil. Og det der blev snakket om, det er, at man skal leverage på dygtige mennesker. Øhm, de mennesker, der er i er lige nu Morten eksempelvis, han har lige købt eller kommer til at købe lidt over 10% af selskabet, han er fantastisk, øhm, vi har også gerne med at starte et nyt selskab med øh, noget, der hedder Basely, et software. De mennesker, der er i det selskab, det er også dem, som er skyldige, at det bliver rigtig godt. Og det, jeg egentlig bare prøver at sige, det er bare, at jeg prøver ligesom at finde gode mennesker, både til at drive forretning med, men jeg prøver også at finde gode mennesker til sådan, mine egne coaches. Og jeg har, haft <laughs> jeg har jo haft coaches inden for alting. Ham coaches, jeg har med i går, det var en af mine mindset coaches. Jeg coacher jo selv i mindset. Men det betyder ikke, at jeg ikke selv kan lære. Og jeg tror på, at den bedste coach er altid stadig i liv. Men bare i for, altså hos nogle andre. Jeg har jo haft inden for, jamen, alt fra træning til, jeg har haft en øh, Jeg Borg, som træner, øh, hvad hedder det, personlig træner. Jeg har haft en øh, Morten Fysik. Søvn coaches, der har jeg faktisk haft tre forskellige. Lige nu har jeg en, der hedder Riley fra Australien. Jeg har også haft en, der hedder Joshua, som øh, coachede NBA-spiller og NHL-spiller i søvn. Og det lyder helt hjerteligt, at jeg har nogen til at coache mig i Lige nu har jeg en på løb. Øhm, han hedder Emil. Han løber 120 km om ugen. Han lærer mig at løbe. Og det går lidt Okay, men hvordan kan du lære at løbe? Jamen prøv Der er noget omkring... Jeg løber for helt forkert, da jeg, da, jeg, da jeg kom ind til ham. Jeg skal tage 90 skridt i minuttet. Jeg skal ikke løfte min ben så meget. Jeg skal kun løbe hen. Altså, jeg har lært så mange ting af den mand. Det samme jeg har jeg gjort med træning, med jeg kommer ud. Så du finder jo simpelthen de dygtigste og eksperterne og lærer dem. Og så finder du det område, du udvikler dig indenfor. så finder du nogle dygtige mennesker der. Og mennesker driver dig. Og det er jo også det, vi snakkede om lidt i starten af udsendelsen. din succes er baseret på dygtige mennesker. Og de rigtige mennesker med nogle gode grundværdier. Fordi det er også vigtigt for dig. Hvor ved jeg. Det er ikke nok, at de dygtige til forretning. Det skal Absolut. være nogle gode mennesker. Det er meget vigtigt for Og mig Det, det, det mæske men, ja, præcis, ikke? Så det her med at have de her dygtige mennesker, du, at du sidder som 25 år, men du, du, du virker jo som om, at du, du har livserfaring som 45-årig. Hvordan, hvordan, hvordan, hvordan når man det? Du sad også lige her, inden vi gik i gang, så sagde, jeg, har også lige listen med mine yndlingsbøger med, der, der er 100 bøger. Altså, er ja, bare, er 80. 80. Er 80 okay. <laughs> det er bare dine yndlingsbøger. Det er ikke bare dem, du har læst. Du er 25 år, du tror en forretning. Du, du har en, en liste på 82 yndlingsbøger. Det, det, det så ud af en brutoliste på. Det tager okay, jeg slet ikke tænke på. Okay, 262. Um, og så der er der jo flere af dem, du læser flere gange. Ja, ja, det jeg har gjort, det her har basic set, det er, at jeg, jeg har fundet ud af, at man skal hurtigst muligt i sit liv gennemføre 200 bøger. 100 plus fald, Og så kan man finde de 10 bedste liste om om igen. Og jeg mener jo, at sundhed... Jeg synes, ordet rigdom, det kan jeg ikke så godt lide. Øhm, at være velhavende det vil sige, at I ikke skulle tænke på penge indenfor. Øhm, altså jeg har fundet ud der kommer sådan det, der hedder diminishing returns, for eksempel fra forskellen fra at have en, en Audi A6 eller en Tesla, op til at have noget meget vildere. Det er så lille forskel. Så jeg mener bare det her med at være sund, det vil sige træning, løb, kost og alle de forskellige ting, kombineret med, at man har sådan nok penge på sin bankkonto, sådan, så hvis man ikke får løn den i en måned, så kan man godt overleve plus lidt mere til. Og man har kærlighed til livet Det tror jeg, det er det, der definerer glæde i ens liv. Men øhm, tilbage til det her med, øhm, med mennesker og basale værdier. Jeg tester... Øh, en ting er, at jeg selvfølgelig tager medarbejder og samtaler. Det er klart, det gør man altid. Men jeg spørger for eksempel aldrig om... Det er jo unge mennesker typisk an til det. Fordi det er lidt mere, jeg føler, jeg kan forme mest. Jeg vil ikke have nogen, som er formet. Øh, I hvert fald på nuværende tidspunkt. Det kan sagtens være, at det ændrer sig. Nå, der røg jeg. Æh... <laughs> Nej, det er... Øh... Okay. Du er til gengæld meget open mindset, så det kan godt være, at... jeg driller. Hvad det? Du er rigtig dygtig, Mark, og jeg har meget respekt for dig. Men når jeg prøver at sige, at det, jeg kigger på, det er menneskelige værdier, så er det fordi, at mennesker kan lære, for eksempel Facebook, at mennesker kan lære salg, mennesker kan lære kunder at tænke. Det kan man lære, og jeg kan lære folk lynhårdt, tror jeg, når jeg sidder mellem muren og Det ved jeg, det kan jeg. Så jeg kigger meget mere på mennesker og mindre kompetencer. Jeg tester dem på en talenttest, der hedder TT38. 34 talenter plus tre skjuletalenter. Jeg har faktisk også selv taget uddannelsen i den. Og øh, der kigger jeg meget på, om de øh, hvor højt rangerer optimistisk, målrettet, disciplineret, udviklende og, og specielt ansvarligt. Øh, og så er der også nogen nede i bunden omkring noget med troværdighed og sådan noget. Fordi et, for mig, der handler det meget mere omkring tillid, ærlighed, transparens. De her forskellige ting. Det handler ikke så meget om øh, kompetencerne. Et godt eksempel er, jo, er jo Morten. Han blev ansat for, for to, lidt over to år siden. Hans kompetencer var slet ikke i top. Men hans værdier var i top. Altså som i 10 ud af 10. Han inspirerer mig rigtig meget på hans måde at være over for andre mennesker. Og i dag bliver han jo partner fra i år med 10%. Han har også præsenteret et nyt selskab. software Softwareselskabet plus vi kommer også til at lave det investeringsselskab sammen med hans. Selvfølgelig også af som vi har valgt at bare kalde vi tror vi kommer til at kalde vi Vi investerer dygtige mennesker i PS. Fordi jeg tror på at jeg investerer ikke produkter, jeg er investerer mennesker, og jeg arbejder med mennesker. Og mennesker kan det drive alt. Stort dygtige mennesker kan det drive alt. Så, så, ja, så jeg går meget med at sådan basale ting og prøve at udvikle mit eget team på mange perspektiver. Jeg giver dem jo altså en en overring, som er en ring, der koster et par 100 euro, som alle NBA-spillere øhm, også faktisk, dengang selvom der var corona, der fik jeg de også ved, at de skulle have den. En jeg kan den søvn, og jeg giver en bonus til alle medarbejdere, der sover godt hver måned. Vi okay, kan det ikke lægge sådan lidt et til, nu skal jeg, nu skal jeg sove godt for for ja, så kommer de bare på de, bare arbejde, med, de kl. 12 og sådan <laughs> Eller Nej. også så bliver de så stresser over, at de ikke de får deres i de, hvis de ikke sover godt, at de ikke kan sove. Nej, så altså, tværtimod, altså man kan sige, øh, den nyeste mand på teamet hedder Lukas. Æm, han, da han kom ind, har haft overringer også til tre år. Han havde ikke haft sådan fantastisk og det er ikke for at snakke dårligt om det, tværtimod. Fordi netop, da jeg fandt ud af det, så sagde jeg sådan noget ligesom sagde, okay, hvad skal du gøre anderledes? så kigger du på en rutiner, en aftenrutiner, og så skal de tænke, nu sover jeg faktisk meget bedre. Og han siger, jeg kan faktisk mærke, at jeg har det meget bedre nu. Og det er vildt lidt tæmpe. Så den her overring, eller siger det er det, det, det investerer du i, det bruger du på 100 euro, så når man starter hos dig, så får man sådan en ring, så, så de selv kan tracke hmm. øh, deres søvn og opnå et optimalt søvnmønster. For det er vigtigt. Ja. Og, så der, og så er det der det der første, vi, vi, har sådan et, vi, har sådan et, vi har sådan en morgenmøde hver morgen, så skriver man sin stats ind. Det hedder readiness, og så sleepscore, øhm, og vinderen får en, en grøn markering. Men kan det ikke påvirke folk til at sove mindre godt, fordi de gerne vil lykkes eller vinde eller komme fast? Jeg tror godt, måske de kan stresse lidt i starten, men, men absolut ikke. Også fordi at jeg tror, det det kommet kommunikere, det er jo ikke sådan, at øh, altså for eksempel i, i travle perioder, der kan man jo godt for eksempel have en periode, hvor man ikke sover godt. Men jeg for eksempel... Det er jo bare det her med, at jeg vil jo gerne passe på de mennesker, jeg arbejder sammen med. Øhm, og hvis jeg kan se et menneske, nu siger jeg bare at ligge på det hedder 50 readiness, eller 50 sleep, så vil jeg sige, jeg vil faktisk gerne have, at... Øh, i morgen, eller jeg vil ikke have, men du skal vide for mig, at du må gerne, altså bare tage det, vi har ikke rigtig nogen mødetider, men vi har alligevel et morgenmøde kl. 5.09 hver morgen, så vi har sådan løse mødetider. vi er jo bare på kontoret typisk fra 8 9, op til typisk aftensmadstid, måske lidt længere deromkring, øh, men alle eget valg, der er ikke nogen, selvfølgelig står der i kontrakten, jeg tror jeg det er til 17:00 eller andet, men, øh, men de er der, så længe de vælger, hvis de er tage kl. klokken to, så er de to, typisk løber. De fleste fra timen tager en løbetur klokken to-tre stykker. Så din intention er jo, er jo, er jo god og, mhm. og reelt. Du ønsker, at folk sover godt og har og man, altså, det godt. Hvis du ikke og de, vil, så vil ja. jeg absolut nej, ikke sige, ja, for mig det er det bare tilud til Men sundhed er jo vigtigt, og søvn er jo en vigtig del af, af sundhed. Og det er jo mm. altså det er jo en kæmpe udfordring i, i Danmark i dag, søvn. Ikke, og ikke mest du at bo i byerne. Prøver, er, ved du godt søvn, hvis det, er, hvis det er, hvis det er du som, jeg er 25 år, hvor meget tror du? Og du ved naturligvis godt, kunne jeg forestille mig, at. Hvor gammel var du? 56. 56. Hvis det er, at du sover 5-6 timer. Typisk, hvis du tror, at du sover 7 timer, så sover du kun 6. Man skal typisk, typisk fratrække en times tid. Bare sige sådan noget 15%, 10-5%. Så det er jo alt efter Det er jo klart, at hvis du sover 3 timer, så er det er kun to. Så det er sådan. Jeg plejer at sige typisk en times tid på en normal ingension. Hvis du sover 5-6 timer i min alder, 25 år så svarer mit testosteronniveau, som er det mandlige, mandlige hormon, som er, altså, det er en ret fundamentalt ting som en mand, det svarer til en 10 år ældre. Så princippet, hvis jeg, hvis jeg ikke sover nok, og det er altså 5-6 timer, der er mange, der kun 5-6 timer, fordi det tror, at man sover syv, så går man til kl. 11 og stopper 6. Det er meget normalt. Så svarer mit testosteronniveau til 35 år. Når du går i fitnesscenter, folk, de, de tror, det er vigtigste, det er at træne, eller måske spise eh, risk med kylling og sådan noget, spise en masse processed food, Øh, men det virkeligheden er, at det er 95% af ens muscle growth skal ud af en søvn 95% det er jo helt hjernedet og altså, der er ikke rigtig så meget, der sker i fitness det meste sker i køkken og i søvnen og, <laughs> ja. og det er jo godt for mig at høre fordi det er også to af de steder, jeg er allerbedst hvad hedder det? <laughs> Jeg er ganske god til at sove, og jeg er rimelig færdig med i køkkenet. så det er jo, nej, selvfølgelig side, det er jo super interessant det her. Selvfølgelig skal vi motionere og holde hjertet i gang, og kardiovaskulat, det også, det, du, det gør du også selv meget ud af, men, men det er jo vigtigt også at lade det høre shout-out nu, så er noget at spise det rigtige og det gode, og så er noget at få noget at hvile. Det er noget, alle mennesker kan. Altså, det kræver faktisk ikke mere. Og det er jo der, hvor jeg mener, en O-ring, det er jo noget, hvor at, og jeg har jo ingenting at gøre med det. Jeg tror, jeg har solgt cool. over tusind O-rings for dem, men jeg har jo haft en aftale med dem. Men det gør jeg ikke så meget op i. Vil det være? Hvis det kan hjælpe folk, så, så er det så er det der fedt. Øhm, men en O-ring koster de omkring 250.000 kroner. Og den fortæller lidt ved flere år, hvordan sover du. Og din søvn, en dårlig søvn, er, def, er en definition af en dårlig dag, typisk. Du kan ikke have en sindssygt god dag, hvor du har haft en god morgen til en god aften sund passer på din krop, og så sover Det kan ikke lade sig gøre. Søvn er typisk det mest ærlige svar, du kan få på, om du har det godt. Men det er jo også din krop øh, har det godt. Det er jo en af de store udfordringer for mange. Ikke mindst iværksættere, som starter op, som lægger sig selv måske under et stort pres, de har en ambition, de har et mål, de skal skalere, de skal finde investeringer osv. De skal vokse, de skal tjene penge. Det er jo spændende. Men samtidig har jeg jo talt med rigtig mange værksætter, som udfordrer lige præcis på det. De får ikke hvile nok, de får ikke restitueret nok. Det vil sige, at de tænker ikke skarpt. Du, du med, altså det dræber jo også din motivation. Søvn er jo en kæmpe motivationsdræber, fordi hvis du er travlt, hvis du er træt, så har du ikke lige så meget lyst, du har ikke lige så meget energi, du har ikke lige så meget at tro på dig selv, du bliver hurtigt i tvivl omkring det, du gør, er det rigtige. Så netop det her med, med søvn påvirker jo din motivation, og som jo er afgørende, altså din skarphed, din evne til at tro på dig selv og se klart og det oplever jeg blandt mig ikke alle, men mange øh, iværksætter, de udfordrer på søvnen, fordi de skal bare arbejde i solen sort, og så sover vi, når vi bliver gamle, ikke? sådan karikerede sagt. Det synes jeg bare er en gammeldags jeg, kan ikke, jeg Nej, synes, men det, du er jo godt bevis på, at man godt kan skabe en succes, og så godt og nok. Altså jeg vil jo sige at, at, jeg vil faktisk sige, at det vigtigste i en succes, og jeg tror, at det, der har min succes allermest, det er en kombination af selvfølgelig, og har jeg kun nogle ting, det er også en... Det er jo ikke fordi, jeg vil sidde og upbrake. Og, og, og jeg kan rigtig godt lide at være, være ydme omkring mine ting. Men Jamen, selvfølgelig, om selv, selvfølgelig har jeg kun nogle ting. Ja, præcis som man kan sige, tal er meget sort ved, Altså har man skabt nogle resultater, har man skabt nogle resultater. Jeg tror, kompetencer måske, nu siger jeg, 25-50 Jeg tror, de resterer til 50-50 Det er vaner og rutiner, og så er det ens mindset, hvordan man ser på tingene. Og så kan du sige, vaner og rutiner går over i ens søvn. Altså jeg har for eksempel, meget konkret, hvad gør jeg den sidste halve time om aftenen? Meget konkret, hvad gør jeg den første halve time til 20 måske 20 minutter til halv time, halve time nok, om morgenen? Fordi jeg har siger sådan, at hvis, hvis man får en dårlig morgen, så svarer det til at du er stort træ, men uden rød og jord, du kan blive skubbet til side med det samme. Den typiske, det er det her med, at man som ung, måske ikke så ung, men faktisk som mange andre, man lægger sin øh, telefon på sengebord, så ringer væk ud klokken 5, halv seks, seks, syv, whatever, når man står op, og så tjekker man Instagram eller TikTok. Og så gør man så vant til, at øh, man vil gerne have det her instant gratification. I dag der har vi jo en, øh, nu, det er sådan en statistik fra, fra 19 eller 20, så det er nok endnu værre nu med TikTok, der er blevet stort. Men på deres tidspunkt havde vi en, en gennemsnitlig øh, tid, hvor vi kunne fokusere på en ting på 6 sekunder. Det er lavere end en guldfisk. Vi kan ikke, altså, og det er jo der, hvor jeg mener, at god søvn kombineret med hver ene rutiner, kombineret med, at man bare kan meditere. Altså folk har problemer med at meditere i tre minutter. Folk har problemer med at lægge deres telefon, slukke deres telefon, så i tre minutter og kigge i luften. Sig, hvad nu er det, der er skrevet i? Hvad synes jeg har fået en mail? når jeg får fået altså, Folk føler sig først til tilpas, når de tager deres telefon, tjekker e-mail, oh, der er vi fint nok, Instagram, Inbox Zero, et, ikke nyt opslag. LinkedIn, TikTok og så, åh, der er lige kommet nyt opslag på Instagram. Altså, man er hele tiden, mange mennesker er, er desværre meget, jeg ved ikke, om jeg vil sige drevet, men meget, det er telefonen at styrke, ikke nemt du sætte Jamen det er jo det her forfærdelige FOMO, som rammer så meget, ikke? Altså vi skal følge med i ting, som ikke har nogen som helst relevans eller betydning eller værdi for dig, men vi er nødt til at følge med for at være sikre på, at vi ikke går glip af noget. Mm. Men det der må jeg turge gå glip af noget. Jeg vil jo mene faktisk, at det er vil jeg faktisk ikke snakke om. Men definitionen på en succes, det er ikke hvad du siger ja til, hvad du... det er hvad du siger nej til. Jeg har sagt nej til rigtig rigtig rigtig mange ting, fordi det, det der også er det er, at siger du ja til. Et lad os sige, at øhm, hvis du spurgte mig meget, om vi skulle ud og spise på fredag, så ville jeg nok sige ja. Jeg skal ikke sidde og sige, at jeg ikke ville sige ja til nu. Men, øh, men, men, men, men jeg er bevidst omkring, hvad det koster mig. Nu tilbage til den her fiktive pris. Så når Ravikon, der har skrevet bogen, det er Han siger, sæt den fiktive timpris. Så lad os sige, at du spørger mig på, øh, på fredag, Kasper, vil du med at spise på, øh, på pastis? Øh, jeg har seks øh, andre værksættere. Jeg gør faktisk selv det, at cirka hver anden tredje måned, så holder jeg en, en middag for 10 værksætter. så samler jeg ti dygtige mennesker og, og snakker med ti dygtige en gange. Men lad os sige, at du spurgte mig om det. Og du sagde, at jeg er på til kl. 18, og vi bliver her øhm, timer. Og så vil jeg spørge, okay, men, hvad regner du med, at folk i byen og sådan noget? Og så siger jeg det tror jeg ikke. Vi er nok færdige kl. 2021. Så vil jeg sige, okay, det tager en halv time at komme ind. Så er der parkering og sådan noget. Lad os bare sige en halv time, halv time. Så det tager 3 timer, det tre timer, til det fire timer. Mener jeg, at den her middag er 40.000 værd? Ja, nej. Og der kan man sige, at nogle gange så siger jeg også bare, at jeg skal hygge mig i dag. Og det er helt fint. med Det her har jeg lært rigtig meget efter fundet min, min, min fantastiske kæreste, men, men jeg vil sige, at jeg tænker meget over, hvor man bruger min tid, fordi et nej, det tager 5 sekunder at skrive til dig, 10 sekunder, et ja, tager 4 timer, og rigtig mange mennesker har desværre svært ved at sige nej, og at sige nej, mener jeg er faktisk en af de største styrker, det kan også være i et forhold, hvis man ikke er glad for sin kæreste, hvis man ikke er glad for sin arbejdsplads, hvis man ikke, glad, hvis man ikke nogle gange stopper op og reflekterer, så siger hey jeg vil gerne tage et bevidst valg omkring, jeg vil gerne gå i en anden retning. Så kommer man længere og længere og længere væk fra ens værdier. Men det handler vel også om, at folk har synes, at nej er negativt ledet. Ja, det er jo så... klart, eller andet, at nogen spørger dig, når du siger nej, så, siger, så er det reelt en afvisning. Det man kan også vende rundt til det også spørger, er også et spørgsmål at være enormt ærlig. Fordi når du siger nej til mig, hvis jeg spørger, vil du med at spise på fred, du siger nej. Ja, så siger du nej til lige præcis det, men du siger jo ja til noget andet. Og det er jo fordi, du gør det her regnskab, så siger, hvad er mest været? at sige nej til det, og dermed ja til noget andet Og det er jo det, jeg har haft det problem i mange år. Altså nu er jeg blevet mere bevidst omkring, det, men, men, men hvor at, at jeg blev spurgt om noget, så sag ja til det. efterfølgende er jeg blevet spurgt om noget andet, jeg meget hellere vil. Og så tænkte det var jeg godt nok ked af faktisk. Og jeg har også lært at økonomi er penge, det kan du altid tjene, men tid kan du aldrig købe. Selvfølgelig kan man købe tid i form af man kan have en personlig eller man kan ringe skroner en kok og sådan. noget, men, men du kan ikke købe tid på den måde. Du kan ikke få i man går tilbage. Mere tid, nej, du kan ikke købe i går tilbage. Så kan du selvfølgelig arbejde med longevity og leve længere. Men, men, men jeg, jeg, er kun, jeg er kun 25 år i 350 dage. Jeg er det ikke i 400 dage. Det kan ikke lade sig gøre. Øhm, så jeg tror, at det her med at bevidst være omkring, jeg skal sige, der er en, der spørger, vil du med at drikke kaffe? Helt ærligt, jeg vil faktisk rigtig gerne, for jeg kan faktisk rigtig godt lide at tilbringe tid med dig. Men lige p.t., der er virkelig brug for at fokusere på min virksomhed. Det var det, jeg gjorde i lang tid. Og det ændres med, at jeg blev inviteret til mindre fester, og jeg blev inviteret til mindre ting. Men når jeg så reflekterede over det og tænkte over jeg blev inviteret til mine ting, fordi jeg siger nej. Det er klart, at når jeg siger nej fem gange, så bliver jeg inviteret sjette gange. Det er klart. Men jeg var bevidst omkring, at det var et valg Og det er det her med, at jeg mener bare, at en succes, en stor del af en succes, det er at tage bevidste valg, og det er rent faktisk, at alt kommer tilbage til at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv i sit liv. Og det har du jo skabt personlig succes, og du har skabt virksomhed, flere virksomheder op med det, her, med det her syn. Og Det er jo dejligt for at høre hører en iværksætter der taler, om mennesker, om at leve godt og leve længe, og have fokus på nogle andre, fordi også stadigvæk kunne skabe en rigtig sund uh, forretning. Så det er jo rart at høre, at den mulighed er der altså også. Men det handler om at være pivhammeligt dygtig til det, du laver. Være fokuseret på det, du gør. Brug dig selv der, hvor du er bedst. Og så brug andre der, hvor du ikke er bedst. Og det, det er den balance, der som om, I har knækket rimelig godt der. Så det, hvor du ikke er bedst, så sørger det for, at du har en anden en. Fordi ellers så spreder man sig jo tyndt, og så kan man det hele, det kan man jo ikke. Det kan man kun for en kort periode. Ja. Men, uh... Men, øh, men så hvis man gerne vil mere end det, så skal man finde gode mennesker. Og hvis ja, det dygtige kan... eller gode mennesker og dygtige mennesker, det vil jeg sige det er vigtigste. Gode mennesker og dygtige mennesker, gode altså gode som er ordentlige, og er sådan et godt ord, ikke? Ja. Kan man sige? Ordentlige mennesker, gode. Og der kan man sige, så kan der gå være nogle sådan tænke, Okay, men kan finder nogen folk ordentligt? Jeg plejer altid at kigge på deres private liv. Altså, altså øhm, og der kan du lydhørende se altså hvordan altså hvordan lever en person i liv, og så kan du hurtigt, altså jeg vil sige det du gør et steg gør du altså. Du vil hurtigt kunne tage det over i. I, i det erhvervsmæssige, hvis det er en ansættelse eksempelvis. Jeg som uh, lytter nok at høre, det er meget græbet af det, du siger her. Øh, <laughs> uh, det er jo fantastisk, uh, du, du er meget inspirerende her, men, men det her med at forblive tro mod sig selv, og ikke blive græbet af sin egen succes, det er vel også en balanceagt et eller andet sted, tænker jeg. Min kæreste er, uh, nu har jeg nævnt hende et par gange, men uh, <laughs> uh, vi har snakket et par gange om, hun, uh, en af hendes, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, ikke idoler, jeg vil hellere sige forbilleder, det er en fyr, der hedder Jay Shetty, som har været munk, og er meget, det er meget dem basale værdier og sådan noget. Han snakker blandt andet rigtig meget omkring det her med, hvem er du? Altså, basic siger bare, hvem er du? Og det her, vi snakker bare omkring, hvem er jeg uden det, jeg har? Det snakker vi faktisk som lidt, ind vi gik i gang. Hvem er, eller vi snakker omkring andre personer, men, men, men nu er det mig? Hvem er det, Kasper Knudsen er uden økonomi, uden følgere, du ved, de her forskellige ting. Og det er nogle ting, jeg arbejder meget med, og det, det giver mig resultat. Fordi det output, jeg får af, den, altså alt det livet input-output, det input, jeg giver i forhold til de tanker, de refleksioner, jeg gør omkring, hvem er det, jeg er uden alt det, jeg har. Det giver mig et output af, i hvert fald, jeg prøver at være meget autentisk alt det, jeg laver. Så jeg lader mig ikke definere omkring, okay, nu skal jeg lave den her YouTube-video, jeg skal lave det her nye og så er en anden karakter, det er klart, at når man skal lave en YouTube-video, så er det noget omkring, hvordan siger man ting, når man skal, der er nogle ting, man skal, man skal undgå, og nogle ting, man skal, men, men jeg vil sige, jeg prøver så vidt muligt at være mig selv, og det tror jeg er tilbage til, at netop har arbejdet med mig selv, jeg har arbejdet med min interne bevidsthed, min eksterne bevidsthed, som gør, at jeg kan, ja, så vidt muligt være så autentisk, som overhovedet muligt. Det giver også en ro ikke? og en groundedness, fordi jeg bruger sådan et, et for dansk ord der, men det er der med at have kontakt med der, hvor du er, og være til stede. Og det er jo igen noget, som vi kæmper med. Iværksætteriet handler det jo om mennesket bag, kan man se, og for at få bygget op og have sig selv sundt med i sin proces. Og det er jo dejligt at høre, som jeg har nævnt før, at, at man, kan have, man kan være grounded, man kan have kontakt med jorden, man kan stadig være ambitiøs, og man kan stadig opnå succes. Og det, det synes jeg er dejligt. Og de er det sjævde at alle andre unge mennesker, det kan godt lade sig gøre. Hvad? Jeg vil sige, at ja, det kan bestemt lade sig gøre. Jeg har godt nok været imponeret mange gange på, på mit forløb med unge mennesker, som er 18 eller 19 år gammel eller en anden eller som fra et år siden ikke kunne særlig meget, rent forretningsmæssigt. Og i dag, jeg har et eksempel på en, som rigtig begyndte fra et år siden. Han er lige blevet deltidsansat i en venturekapitalfond og tjener en relativt godt beløb. De mennesker har mange eksempler på, og det er fordi, de er gået ind i det, og sagt, nu lytter jeg, og så eksekverer jeg. Og undskyldningerne, dem som er skraldespanden, og så genvægger jeg. Dem bare kasse. Jeg har lavet en del arbejde for en bank engang øh, med deres dealers. Og det er jo altså et intenst øh, miljø, kan man sige. Fordi det er jo rigtig mange penge, de skal sidde og håndtere på vegne af, af banken og mm. deres kunder. Helt øh, Og det var, at det var, de tjente rigtig mange penge kunne i hvert fald tjene rigtig mange penge, men det handler også om, at de, siger, at de er nødt til at tjene rigtig, rigtig mange penge, fordi de dy, dy, dy, dybest set udbrændte, når de var 42, sagde direktøren. Så, altså udbrændt, sig så, jamen så kan vi sætte dem til noget andet. Det ved jeg ikke om jeg stadig kan gælde. Det er nogle års tid siden, men jeg bare husker, at det ramte mig. Det... Så, siger, så de skulle tjene rigtig, rigtig, rigtig mange penge, fordi de var dybest set udbrændt, i hvert fald i den rolle, som 42, så der skulle de i hvert fald have tjent nok penge, så de ligesom siger, okay, nu kan jeg puste Men det er jo også det, der er interessant, vi bruger så meget energi, vi knokler, vi udsætter vores helbred for så meget pres det første halvdel af vores liv. Alle de penge, vi måske tjener der, den skal vi bruge på at reparere på helbrede bagefter alligevel. Så det her med at finde en sund balance i forhold til, hvordan arbejder jeg jo godt med det, jeg kan lide, og tjene penge nok, til jeg kan leve et godt liv. Jeg tror, der kommer mange, mange, mange, mange, mange flere, jeg ved ikke, om jeg kan lige mærke sig der, det er det jo også, men freelancer i Danmark, som lever et liv, hvor de ikke tjener millioner og milliarder, men hvor de måske tjener, noget siger 30, 40, 50, 60.000, som er en flot løn, men der er også forskel på at tjene i sin egen virksomhed hvad være det som ansat, fordi der er noget med noget ferie eller en funktion. Men jeg tror, der er flere flere, som kommer til at arbejde på deres egen vilkår og bliver tilkoblet nogle virksomheder og bare levere værdi og ikke timer. Jeg tror jo på, jeg synes jo, den det er den gamle tankegang også. Nu kommer alt det med AI, hvor du skal gå fra at være en editor fra, en, fra en creator til en editor og sådan noget. Jeg tror meget mere på, at, at i dag, altså det handler bare om, at man skal levere værdi. Virksomheder er jo interesseret i værdi og resultater. De er ikke interesseret i, hey, hvor mange timer er der det er der måske nogen værd, men det synes jeg, jeg er en gammel last engang. Det er der måske også nogle roller, nu siger jeg noget kundeservice, og der er nogle enkelte ting, hvor det giver mening, men, men der er rigtig mange værdiskabende jobs i det, og jeg tror, der kommer mange flere freelancer de næste par år. Og vi skal jo ikke kigge på, hvad fordi, og det er det, vi skal ind og kigge lidt anderledes på, hvordan tilfører jeg fordi, den jeg øh, er det, jeg kan. Kasper, det er, vi bliver grebet af det her igen, det er Tiden er en super sted. Ja, det, det er dejligt. det der med, at vi skal da sig i en to eller måske i vores andet podcast format til 8, og have dig til at tale <laughs> lidt mere om det, du er så dygtig til, det du brænder for, øh, og hvordan du hjælper andre mennesker med at lykkes, øh, som det menneske, det er. Se de øh, Der kommer måske et nyt øh, firma snart, der vil investere i dygtige mennesker. Øh, .k. Morten går ind som partner. <laughs> Dr. K., ja. Det er godt. går det nok. Jeg tænker det er noget stort. Andet råd til unge iværksætter eller kommende iværksætter. Så, okay, så jamen, allerede, være, hvis, jeg lige, hvis jeg lige tager et par minutter, hvor jeg bare, jeg vil gerne lige prøve at skrive en masse gode ting afsted. sted. Mikrofon er din. fedt. Det første, det er, øhm, det kan være, man spørger sig selv, hvorfor skal jeg læse? Så vil jeg sige, okay, der blev der et studie fra par år siden af en fyr, der hedder Thomas Coley. Han, øh, han siger selv, I studied rich people for five years, og han definerer rich people som folk, der tjener over 1,1 millioner om året, plus minus 22 millioner kroner i aktiver. 85% af de her mennesker de læser to bøger eller mere i måneden, 63% øh, de lytter til lydbøger tur og tur på arbejde, og 88% læser en 30 minutter om dagen. Så det her med at gå op i indlæring, det vil jeg vore at påstå, er en af de... Absolut vigtigste ting, at lære fra andre downloade andre, Nu sagde du selv tidligere, at du synes, at jeg virker ældre end 25. Æm, Morten siger tit til mig, at... Have, at mere erfaring, hva'? mere erfaren. Ja, ja, men det er det, er det og det er Morten siger også tit til mig, at du har så gammel i dit hoved. Æm, forstået på den måde, at han forstår nogle gange ikke, at jeg ved så meget om, så mange forskellige ting. Og det tror jeg, fordi jeg har interesse for at lære mere, og, og jeg så det muligt prøver at lægge mit ego væk i alle situationer. Så, altså, hver evigste gang jeg går ind i et rum, for eksempel, der er ind i et rum her med dig, Mark. I stedet for at sidde og sige, om Kasper, jeg kan det. Selvfølgelig, nu, den her podcast, det er jo ligesom, det er jo ligesom et portræt af mig på den måde. Men vi sad sådan en 20 minutter i gang, hvor jeg gerne vil lytte til dig. Og det gjorde jeg, fordi jeg tænkte, du er ekstremt dygtig på det, du gør. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mit ego, jeg lægger det ud foran døren, og så placerer jeg det, og så lukker jeg døren, og så lytter jeg bare og sender mig spørgsmål. For så bliver jeg klogere, så, så, så lærer vi hinanden. Øhm, så en ting er at prioritere for, i hvert fald hvis man gerne vil langt. Og det kan jo være alt fra. Øhm nu er jeg ikke selv, selv forældre, men nu skal jeg jo børn en dag, det glæder mig til. Men man kan jo læse bøger på, hvordan... Jamen, du kan læse bøger på alting, nu skulle jeg sige, hvordan man skal opdage børn. Og der er jo sikkert også en masse forskellige ting der. Jeg skal jo ikke gøre mig klog på det, jeg har ikke selv gjort det, men jeg tror på i hvert fald godt, at i stedet for, at man skal tro, at man skal lære det hele selv, så tror jeg godt, at man kan lære fra andre mennesker, som har gjort det også. Og det er det samme med kost og træning, forretning, livet, investering. Ja, der er ikke nogen grund til at begå fejl selv. En anden ting, som jeg også gerne lige vil sige, det er selvfølgelig der med at være i en rutiner, men man skal have en to-do list, synes jeg, man skal ikke, men det vil jeg anbefale. Man skal have en to-do list, og man skal have en uh, kalender. Kalender gør, at man ikke glemmer ting, man overholder sine aftaler. To-do list gør, når du får noget at kan du skrive det ned. Det gør, at du så bedre, det gør, at du har mere ro i din hjerne og med mental klarhed, og du husker dine ting, og du er ligesom forladet i dine opgaver. Ja, og så ellers så har jeg sådan noget med, at jeg vil, jeg vil gerne komme ind på sådan noget med, at det kunne vi have snakket om, men det kan vi lave i en, i en version 2, hvis der, er, hvis der er nok afspilninger på sådan en her, hvis, der er, hvis det er interessant. Øh, men det er jo sådan noget med, at øh, jeg synes, man skal have et udviklende mindset, man skal være åben og for nye ting, og man, man skal lade være med at sige, at, øh, at sætte sæt armen over korset, ligesom at sige, at jeg ved, hvordan verden fungerer. Fordi det gør jeg ikke, og det gør du heller ikke, det gør og ikke, det der ikke nogen af det gør. Øh, det handler om at lytte og så være åben. Så handler det om, at øh, tror jeg på, at man skal forstå, det handler ikke om at være god et sted og dårligt et andet sted. Det handler om at være overmiddel på rigtig mange punkter. Jeg plejer at sige, at jeg vil gerne være indeks 90 i alle steder i mit liv. Eller jeg vil gerne være 9 ud af 10 på alle steder i mit liv. Øhm, fordi jeg mener, at fra 9 til 10 er start diminishing returns. Så jeg prøver at være rigtig god på rigtig mange punkter. Fordi man som menneske er gennemsnit af ens laveste standard. Så den laveste standard, du har i dit liv, det er det, du gennemsnit af. Så skal man have en god morgen og aften til en god søvn. Øh, sund kost, fysisk træning eller løb øh, jeg har været inde på. Øhm, det her med at brække målsætninger ned. Og det her med at forstå omkring arbejde fokuseret. Fordi at jeg ser tit den her med, at folk sidder i åbne workspace og snakker imens sådan noget. Det kan man også godt. Men hvis man en dag prøver at tage et par noise-kasser, headphones på, eller bare Airpods, spiller noget, der hedder Binyal Be Beats, og fokuserer en time, så vil man oplever det, man kunne lave før på en 3 4 timer kan man lave på en time nu. Ja, så det til sidste, det er bare mental velværd. Øhm, desværre i dag, der har vi ekstremt høje tal i Danmark og faktisk i hele verden for øh, øh, mental sundhed, at de ikke er gode, desværre. Der er rigtig mange, som, som ikke har det godt, når de er alene. Der er rigtig mange, som ikke har det øh, godt med dem selv, desværre. Og det, er, det, gør mig, det gør mig ondt at sidde og sige det. Men jeg håber, at jeg kan, jeg kan få folks øjne op en lille smule for at arbejde mere med dem selv. Det kan være bare at meditere 3 minutter om morgenen, 5 minutter om morgenen. Det kan være, at man prøver at lave breathwork, hvor man lærer at trække vejret 5 minutter om morgenen. Være okay med alene alenetid. Altså, være alene og ikke sådan. Jeg havde engang personligt selv, der tænkte jeg, at meditation er mærkeligt, breathwork er mærkeligt. Jeg tænkte, og være alene, så er man ikke populær. Og sådan noget der. Det, det der med ikke at være populær, det tænkte jeg rigtig meget, som da jeg var 12, 13, 14 år. Og hvor i dag, der kan jeg faktisk gøre lige alene, for det er faktisk det, jeg udvikler mig mest. Jeg har lige været to uger, to uger alene i Malaga. Min, og så fløj jeg som min fæller og min kæreste ned. De sidste tre dage, og så løb jeg et marts ned, ned. Men de tolv dage der, jeg reflekterer hver uge på en masse områder i mit liv. Det var den bedste uge det var uge 49 eller sådan noget i 20-22 Det er den bedste uge på hele år. Øhm, og der var jeg alene, jeg lærte så mange ting, og jeg var så meget. Jeg ved ikke, om jeg vil sige mig i men jeg var så meget sådan. Jeg var bare. Det var bare mine værdier. Den, det er levet der øhm, så jeg håber virkelig at jeg kan få lov til at inspirere flere mennesker også motivere flere mennesker og gøre en forskel for, for folk som gerne vil mere i deres liv og ja det sidste det er jo nok også at, øh, jeg, også finder, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke hjælpe dem der ikke vil hjælpes øhm, man kan kun være noget for nogen hvis man ikke prøver at være noget for alle så dem der er ambitiøse og vinder med deres liv og er klar til at åbne deres mindset op og lytte lidt i kan komme rigtig, rigtig, rigtig langt. Det var en rigtig god liste af rigtig gode råd her, Kasper. Jeg vil bare lige slet ikke afudre det her og lade dig lande den selv. Så jeg vil bare afslutningsvis sige tusind tak, fordi du var med i Værksællingshistorie og delte så meget ud. Jeg er glad for, at vi kom rigtig mange andre steder hen i dag også. Og jeg håber, at det har været stor inspiration for vores lytter, Kasper. Tusind tak.